tarda. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Per fi l'aigua, símbol de puresa, perdó i renovació, cau del cel, com un salvavides que arriba just en el moment més necessitat. La seva arribada, de sobte i ben repartida, omple d'esperances no només els pantans sinó les previsions més optimistes perquè projectes necessaris quedin en tan sols això, en projectes. Bona sí. I és que la sequera defineix un període en què no hi ha aigua, i d'aigua aquests dies n'estem ben servits, com pregona el campanar que des de que va guiar la gota ara s'amaga en les profunditats del que des de fa mig segle s'ha convertit en la l'allar que els protegeix de les inclemències meteorològiques. I des de sota, el soroll de les gotes caient damunt la superfície del pantà ajudarà que tot torni de nou a la calma i que a poc a poc el ritme lent i pausat s'apoderi de nou de les profunditats de Sant Romà de Sau. dimecres 28 de maig del 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Sí. Doncs així és, plou i torna a ploure sobremullat, perquè si el mal temps ara s'ha convertit en bon temps, és perquè de debò em feia falta. D'això en parlarem més endavant, a l'espai del temps, molt centrat en el que farà a la nostra comarca, on sempre hi passen coses. Aquesta setmana, més, ha estat molt mogudeta i molt concentrada a Rubí, on divendres tres atracadors van assaltar una joieria del centre d'on es van endur una gran quantitat d'or. L'Oriol, fill del propietari, explica com van anar els fets. Han entrat, els han, han agafat el, que és el meu pare, que és el propietari, i a la treballadora que tenim aquí. Els han lligat amb ferro les mans, els han portat a dintre del magatzem, sense deixar-los fer res, ja ho tenien controlat, i, bueno, s'han emportat el que volien i han marxat. Dos dels atracadors van fugir amb una moto de gran cilindrada, una BMW, però van accidentar-se amb pocs metres. La policia encara els busca. Aquí sí que han trobat és a una xarxa que s'encarregava de fer entrar a Catalunya grans quantitats de droga i es concentraven a Rubí, on se n'han trobat més de 500 quilos i des d'on la distribuïen. Per fer-ho l'amagaven en unes pedres d'imitació fetes a partir de components metàl·lics i resina. Entre els detinguts està un excoronel de la policia colombiana i excat de seguretat de l'aeroport de Bogotà. I el darrer cas, i ja parem, és el d'un home que ha estat denunciat per conduir sota els efectes de l'alcohol dues nits consecutives. Els Mossos el van aturar per primer cop la matinada de diumenge a l'autopista C58 de Sabadell, on es va sotmetre al conductor a un control d'alcoholèmia, on va donar positiu amb una taxa de 0,43 mil·lígrams d'alcohol per litre d'aire expirat, quan el màxim permès per a conductors de les seves característiques el limiten a 0,25. A més, els agents van detectar que conduïa sense permís, donat que li havien retirat el carnet per via administrativa, precisament per conduir sota els efectes de l'alcohol, per la qual cosa se li va proposar una sanció que equivalia a 1.200 euros de multa, la retirada de 8 punts i, posteriorment, també el permís durant 15 mesos. Per si això fos poc, la matinada següent, en el mateix punt de l'autopista, els agents el van tornar aturat durant en aquest cas una taxa de 0,41 miligrams per litre d'aire, cosa que va obligar a duplicar la denúncia feta la nit anterior. La sanció final que proposa el cos per a aquest cas clar de reincidència és de 2.400 euros, la pèrdua de 16 punts del carnet i la retirada del permís de conduït durant dos anys i mig. Dit això i passat el part i tot sigui dit, temps ara per parlar de la lluita contra el tabac. Doncs això mateix, parlem de tabac i de com combatre o com a mínim no enganxar-s'hi, amb la Norma Vidal. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Tu no et fumadora, no? No, no, no. Ah, val, val no, no, és que així m'agrada que et cuidis els pulmons. La cadira aquesta fa molt soroll, a veure si ho podeu sentir. Això és una cadira, sí senyor, un estudi molt silenciós. Norma Vidal, parlem de tabac. Eh, Aquestes setmanes està celebrant aquesta, aquest Dia Mundial contra el Tabac i va començar ahir justament a l'Autònoma. Doncs sí, tot i que el Dia Mundial contra el Tabac és precisament, no és contra el tabac, és sense fum, però vaja, és el mateix. Uh, oficialment és dissabte, doncs uh, ja com a prèvia es va dur a terme aquest, uh, aquesta setmana, concretament aquest dimarts a la Universitat Autònoma de Barcelona una sèrie d'activitats relacionades amb aquest Dia Mundial. Uh -huh. Com, com s'intenta conscienciar els nois que és dolent? Doncs hi havia una sèrie de persones de l'Associació Mundial contra el Càncer que explicaven una mica... Uh, que quins perills comportava ser fumador llavors doncs, repartien una sèrie d'idíptics informant la població i també doncs, intentava convèncer-los que si doncs, volien deixar de fumar hi havia una sèrie de teràpies una sèrie de grups d'ajuda on podien participar de forma gratuïta mm -hmm. A part també se'ls entregaven certs obsequis a canvi de cigarretes oi? i se'ls feia una prova doncs sí, a canvi d'una cigarreta, per, una mica per captar els estudiants, perquè era una mica complicat, doncs aquestes persones entregaven a canvi d'una cigarreta un xupa -xups. I també doncs, els més atrevits els hi feien la prova del coxímetre. I això té un d'aparell que serveix per medir alguna cosa. Doncs sí, és un aparell que, com indica el seu nom, doncs serveix per medir la quantitat de monòxid de carboni en aire que té la persona que, que bufa. És com una mena d'aparell d'aquests que fem servir per, per saber quant d'alcohol tenim, uh, però és similar, però amb, amb el tabac. Com un acolímetre, però amb el tabac, vaja. Uh, Sí, correcte. Llavors es feien, aquestes, es feien aquestes proves, una mica, i per exemple, escoltem el cas del Francesc, que va ser un jove que es va apropar aquest estant i va fer-se la prova del coximetra. Molt divertit, tot plegat. Saps què podries no. Que ets un fumador moderat. Ah, sí? Ja eh? no fumes, eh? Hombre, ja. Yeah. <laughs> Saps què podries fer? Podries estar tot el matí sense fumar i després tornes a passar i t'ho tornem a mesurar. I veuràs tu mateix com això va <risa> Lo veo un poco complicado esto, ¿eh? pero bueno, está bien, hombre, está bien la campaña. Un joven muy ayer, la verdad. Doncs sí, tot plegat com dèiem, una experiència força divertida que si més no fa reflexionar el fumador, tot i això la majoria coincideix en dir que és complicat deixar de fumar perquè quan t'hi enganxes doncs és una cosa molt eh, difícil de deixar-la estar així que, perquè sí, per això doncs és important que t'ajudin si és que ho necessites, això ho explicava la Laura. Home, m'agradaria deixar-ho perquè, perquè no, no és bo i, i els diners que val també és molta pasta. Aquí ho intentaré, vaja, sí. Sí, bueno, quan he estat malalta i, i ho he deixat una setmana, dues setmanes, però quan surts de festa sempre fumàs més i tota no, no, no vida. Doncs que tingui sort i que trobi el que li va faltar a mi. <ríe> Què dius? No, però fica una mica d'humor si tem mal llac, no ho no sé. Doncs sí, com diria en Lluís ja que tingui sort. A més, també té nassos que ho facin justament quan queden quatre dies perquè comencin els exàmens, que dius, quan comencen els exàmens, la gent quan va a les biblioteques, què fa? Fa tot el possible per sortir a fumar fora i passar completament d'estudiar, per tant, que tinguin sort, bàsicament. Doncs sí que tinguin sort, però això que comentaves dels exàmens és una cosa molt complicada perquè, eh, tal com hem sentit en el cas del francès, quan la dona li va dir li va, proposar, li va proposar de deixar de fumar almenys durant unes hores, doncs, eh, tant ell com el company de classe, imaginem que anava amb ell, doncs tots dos van esclatar a riure perquè era una cosa molt... Molt còmica, tot plegat, perquè el noi doncs no es veia ni de bon tros que tingués ganes de deixar de fumar, no? Que va, que va. A veure, un, un consell personal. Jo vaig deixar de fumar fa el febrer de l'any passat i ho vaig deixar de fumar perquè vaig dir ho he de deixar per la ràdio perquè si no encasco la veu. Si ja quan encostipo tinc la boca escada, doncs s'ha de buscar un objectiu i dir he de deixar de fumar per això i ja està. Sí o no? Sí, però és el que ens explicàvem des d'aquesta associació contra el càncer, que el més important no és que, que, que busquis excuses, sinó que tu mateix et convencis de que el, el que et fa falta és deixar de fumar. Llavors, en el moment que tu decideixes, escolta, ho vull deixar, i ho vull deixar per tal motiu, i estic convençut de fer-ho, doncs aquest és el camí, i a partir d'aquí comences a treballar i al final, doncs, ho deixes. Clar, que si sí, no sigui Norma Vidal, tu, o per senadora, directament. Doncs no, escolta, moltes gràcies per estar aquesta setmana nosaltres aquí, que vagi molt bé, ens veiem dimecres que ve, normal. Vinga, que tingueu sol. Que trobo que va faltant mi. Per cert, Norma, tens un pico. Eh? No, és broma, que és broma. Vinga, adéu. Adéu. Jo tenia una caseta Hansel i Greta I aquesta setmana he de demanar perdó obertament en Sergi Calle per obligar-lo la setmana passada a fer una secció gairebé íntegrament dedicada a Indiana Jones Sergi Calle, molt bona tarda Hola, hola Des Jo, jo Des... volia començar dient què m'has de dir però veig que ja ho dius És que ja ho dic jo directament perquè realment em sento vergonyit d'haver defensat una pel·lícula sense haver-la vist d'aquell... O sigui, a veure, jo tenia il·lusió Val? No, però això passa, eh? Jo... Sí, o sigui... una posta, un fa apostes i mira, s'equivoca. Noi, però a veure, o sigui, tres pel·lícules que havien estat un gran èxit, que jo era fan de petit, que les veia en vídeo mil vegades. Mira, estem parlant d'Indiana Jones. Estem parlant d'Indiana Jones per qui no ens va poder sentir la setmana no passada. Cas, no fos cas que algú s'equivoqués i pensés que estàs parlant d'una altra cosa. Sí, no, no, no, estem parlant d'Indiana Jones i de la... D'allò. Sí, anava a fer una expressió molt poc, molt poc apropiada per la ràdio, però... Diguéssim, d'aquest bodrio que han creat Joss Lucas i Steven Spielberg, que realment, en fi és, en fi, és que molt molt dolent, o sigui, diàlegs preparats previsibles completament eh, els russos són els dolents, però els dolents cutres que no, no, és que no, no no, no, no, res, res, no, no. molt malament i deixa, o sigui, qui ho i ja veurà un final obert que, oberta que hi hagi un Indiana Jones júnior que ocupi el, la, el seu lloc jo crec que està oberta que els fotin oh. una pallissa a tots i ja està oh, fatal, eh? en I, i només falta que sortís la Julia Roberts i el Richard Gert per allà, nos venimos, nos venimos a caçar som uns molt amics. Molt tot allò blanc, eh? mm. allò blanc. De bueno, en fin, ja mm. ho veurà qui ho egi. Bueno, què més? En fi, no sé, eh, ens volies parlar d'alguna cosa, tu en concret o vols el penjar ja? A part d'Indiana Jones hi ha un parell de temes, dos temes. Aviam, comencem el Un primer. és que hi ha hagut Cans, Cans ha passat. Cans, sí senyor, ha passat Cans. En tota la tonteria d'Indiana Jones ens hem oblidat. De fet, Indiana Jones va obrir la, la, la secció oficial, no l'altra, la, la nou oficial, però va obrir el festival. Sí. Y la gente dice, oh, han aplaudido pero no se han emocionado algo así. Al final, que res, que es una mierda. No, yo creo que van a aplaudir porque se acababa directamente. <laughs> ¡Bravo! <laughs> ¡Bravo! Ya nos podemos volver a casa. ¡Fins los próximos 19 años! <coughs> <coughs> muy malamente, muy malamente. Bueno, però un dia d'aquests han donat els, els guardons, ¿vale? Sí. Han dit que ha guanyat a càncer, això, i s'hauria de dir. Bàsicament, bueno, no, no parlo bé de les pel·lícules perquè no són gaire comercials i potser t'arribarà una mica a venir i encara sí. que ho digui, dels murs i comorra i coses d'aquesta, ja no s'ha gaire. Uh -huh. El que importa és que Sompen, ja durant els primers dies del festival, era el president del jurat. Sí. Ell va dir que votarien una pel·lícula que estigués compromesa socialment. Uh -huh. I, efectivament, així ho han fet. En la pel·lícula Guanyadora de la Palma d'Or és una pel·lícula que parla de, de tot el tema de la immigració a la França. Mm -hmm. Ella està com molt, una cosa molt marcada, molt important, hi ha, hi ha molt debat, tot això, no, sobre la immigració, sí, sí, el paper sobretot, que juguen, tot això. Sobretot amb els incidents de París de fa un parell o tres anys. Exacte, allò, allò és l'exemple que alguna cosa està passant allà. Exacte. A part, l'altre premi, el Gran Premi, també se l'ha endut una, una pel·lícula que parla de la, de la màfia, dels mecanismes, com funciona la màfia per dins i mm -hmm. tot això. I després a sobre n'hi ha un altre que es diu Illdivo, que té el premi del jurat. Illdivo? Sí, que bueno, és com una biografia així, destructiva, una mica sarcàstica, sí. de d'Egilio Andriotti, que va ser un ministre italià durant un pilot d'any, set uh -huh. vegades present del Consell, i que després se'l va relacionar amb els temes així, de la màfia també, tenir sí. poder de l'Església, en fi, tenir tot un entramat de poder així, una mica xungo. Uh -huh. Per tant, això, una mica de denúncia social a través del cinema i coses així. Uh -huh. A part dir que Benicio del Toro va guanyar, el, va guanyar el premi a la millor interpretació per el seu paper de Che Guevara a les dues pel·lícules del Che Guevara que, que, que ha fet com es diu? Soderberg.. Soderbergh, sí. sí. I dues, perquè és una que dividi en dues parts. Uh -huh. vale? Una es diu l'Argentino i l'altra no, no me'n recordo. Com veus, he fet molts deures, eh? o sigui, estic preparat. Sí, sí, no saps com es diu Soderberg de, no de nom, però no nom, No sé cap nom, no sé el premi de les, de les Palmes, <laughs> és igual. <laughs> Bueno, i uh, més important han donat un premi del conjunt de la seva carrera a Catherine Deneff uh -huh. ha conegut i a Clint Eastwood, que precisament Aha. presentava la pel·lícula i tothom diu que és una, una nova obra mestra. Em sembla que el periódico que, que deia Clint ja se sabe fer obres maestres. Oh. Ara m'encantaria que l'any que fes una dolentíssima i aquest periodista s'hagués d'amagar sota les pedres, però bueno. Tenim el nom d'aquest periodista? No, no el tinc. Bueno, vale. Ja dic que no m'he preparat <ríe> els noms. No, vale. però, ara, però diu que vol fer una de Harry, que s'ho està... Hi rumors, Atenció. Hi ha, hi ha rumors que diu que s'ho està plantejant. Però ell com actor també o no? Sí, sí, home, evidentment, evidentment. Molt bé, molt bé. I, bueno, I la tercera cosa que hem de parlar és que, lamentablement, sí. ha mort Sidney Pollack. Fem un in memoriam, perquè justament ahir al matí ens allà amb aquesta notícia, la mort de Sidney Pollack. Mm. Què deia Sidney Pollack, director de grans pel·lícules com... Digues. <ríe> no, anava a dir Memories d'Àfrica, pensava que de dir tu. Memories d'Àfrica, clar, és, és la pel·lícula exemplar, no?, sí. de que ganó siete Oscars, entre ellos, mejor película y director. De vez, también tenía, tal como éramos, Los Tesis del Cóndor, ausencia de Malicia, uh -huh. Tutsi, que quizás era una mica así como más lleuzereta, pero también tenía cierta importancia, Tantat, Tantat tant, Malditos, me parece que también era su. Sí, sí. En fin, películas molt importantes, es una figura clau del cinema de dels... 60, no, pero 70 y 80 sí i tot un referent. Sí, justament, uh... Memories Ma d'Àfrica va rebre dos Oscars al 85. És a dir, que com a millor pel·lícula i millor director. Uh -huh. En fi, 50 anys de carrera que queden molt avalats i molt ben recollits. Que també he tingut cosetes una mica... Sí, eh? Perquè... Fa poc va fer... Bueno, fa poc no, fa 10 ja, uh -huh. o sigui, sí. ja es uh, Sabrina, un, un remake, bueno, el remake de la pel·lícula Sabrina. Amb de... Harrison Ford. Sí, sí. Uh, horrible. Ei, Harrison Ford, què passa? La tapadera, que a mi no em agrada gaire. Ah, sí. La intèrprete, que està bé, però al final va resultar una mica fluixota. Uh -huh. I, i també també va fer algunes coses com a actor bones i dolentes, l'última la veurem a una recentíssima que es diu La boda de mi uh. sí, sí, precisament s'ha estrenat aquesta setmana Exacte. just així que... serà, serà el seu testament, llàstima eh, perquè, sí, bueno, però també hi havia aparegut a Michael Clayton i aix guatxut i sempre ah. feia uns personatges així com molt profuns bueno, ah. no no, era, era com, com un hombre si rara que sí. allà, era, era la imatge de, com de la màfia no, no, no, no, no aquest sentit de, de maligna però sí com alguna cosa que no no acaba d'anar bé. Feia unes interpretacions d'aquest tipus, però ell, en canvi, era políticament allò un demòcrata de pro mm -hmm. i aquestes coses. Però sempre feia allò, aquests papers així... Com dir no, no sé, no em surt. Bé, bueno, m'entens, no? M'entens. Sí, t'entenem. Jo crec que a tota l'audiència t'he mentès tots avui en la teva supersecció, Sergi Calle, que no s'ha preparat res. Això passa però, però... per fer-la fent el cafè. Molt malament. Bé, bueno, és el que... el que hi ha. Molt no, bé, problema, Sergi. No, però ho faig en tot l'amor, això sí. Amb molt carinyo. <ríe> Molt bé, Sergi, doncs amb aquest immemòria amb Sidney Pollack, recentment desaparegut aquest dimarts al matí ens n'entaràvem t'acomiadem fins dimecres que ve, aviam si hi ha alguna novetat cinematogràfica, et prometo no parlar mai més d'Indiana Jones? Va, no ho ho prometo. I això, queda dit dona records si vols al GB que està aquí m'està ja mirant amb una cara, pobra, que em diuen que calli ja aquest. Bueno, va, que entri, va, va, vinc, va. Apa, Sergi, que vagi bé. Vinga, fins la setmana que ve Adeu, Adeu. I amb un flotador gairebé, per ho d'alguna manera i amb el pantà de sau gairebé cobert del tot és moment de saludar el nostre home del temps en Xavier Segura, que suposo que deu estar molt content Xavier Segura, molt bona tarda Molt bona tarda Molt content, no? Suposo també Hombre, imagina't Sí, no? Sí, sí, bueno, tots en general, no? Sí, sí, home, la veritat és que sí que ens en podem donar tots bona perquè realment sembla ser que al final no hi haurà un estiu de, de sequera i és que ni, ni vaja, allò de ni pensar-ho perquè a les conques internes, les de l'Ebre Eh, una passada al que ha arribat a ploure que han hagut a de deixar anar aigua dels embassaments i tot Sí, sí, no, la, les conques de l'Ebre estan saturades, literalment i més que s'espera perquè queda aigua per baixar i a sobre hi ha molta neu acumulada al Pirineu Occidental mm -hmm. Les del Ter Llobregat són les que han rebut eh, l'aigua encara amb més alegria perquè tot just estan a la meitat sí, sí, no, arriba, estàvem... no arriba a la meitat Estaven saquetes, saquetes, eh? Sí, sí, era una saquera totalment extrema per sort, però hem arribat a temps i i pam, tongada d'aigua seguides. Doncs sí, la veritat. Sí, sí. Molt bé, què ens espera aquests dies? Segueix plovent o què? Bé, bueno, si vols primer fem un rapàs, Sí, home, i tant. Uh, bueno, venim del cap de setmana que... Si bé que el Vallès s'ha comportat mínimament amb 30 litres aquí a Montcada, déu-n'hi-do el Pirineu la que ha caigut. Uh -huh. El Pirineu Oriental uh, carreguen tot, es, tot el que és conca, llobracat i ter. Han caigut fins a 100, 100 litres i escatja a Núria. I en general això, tot el Pirineu Oriental, o sigui una aigua que al dilluns veiem imatges de Camprodon espectaculars de la riera, com baixava el, el riu Ter, el seu pas per la localitat i la cascada era cascades per tot el Virinau es beuen d'aigua sí, sí. Realment fa cosa d'un mes que vam poder anar a Camprodon, ben veure com l'aigua no arribava gairebé a la riba de, de, de, del, del riu és a dir que hi havia potser un 70% del que s'acostuma a veure i aquest cop estava desbordat el riu és a dir que una gran sí, sí. alegria sobretot per aquesta aigua que recordem ho va parar directament a Sau Sí, sí, una gran alegria i, i bé, doncs, ara la gent fins i tot ja es comença a queixar tanta aigua seguida i tants caps de setmanes espatllats per l'aigua, però la veritat, aquí els homes al temps ho estem celebrant, eh? Sí, sí, la veritat és que mai estem contents. Mai, mai, mai. En fi, què ens espera? Bé, doncs, eh, recordem les tempestes del dilluns que van ser molt intenses, sobretot a la nit a l'Empordà, uh -huh. fins i tot amb el mes en algunes zones de l'alt Empordà i baix Empordà, però vaja, tempestes que han molt ràpides i que portaven calamar-se incloses. No va caure l'aigua que esperàvem el dimarts, però vaja, eh, va anir de molta aigua i en aquest cas ens ho podem permetre, podríem dir. Què ens espera a partir d'ara? Doncs no veiem un, un final clar en aquesta situació de, de ruixats, tempestes i levantades. Demà mateix dijous tindrem nobulositat variable, amb alguns ruixats a partir de, de, del mitjà, a punts de muntanya que seran dispersos, però a partir de llavors començaran a agafar més empenta i podrien visitar altres indrets. En general serien entre febles i moderats i fins i tot podrien portar algun granet de calabar-se. Mm -hmm, Les temperatures, com tots aquests dies, es mantindran estables i així seguiran, o sigui... Màximes suaus i mínimes També suaus, una mica fresquetes Veus, Això s'agraeix, o sigui que plogui, Però que almenys no faci fred Perquè aquesta època de l'any és allò que no sap si agafar la jaqueta Si agafar-la, si agafar el paraigües no agaf... Bueno, mira, escolta, agafes el paraigües Et poses sí. un jersey més o menys així fi I tu si fa fred, si te'l I si fa calor, doncs te'l treus Si sí, sí, a la mínima que surt el sol ja comença a fer calor Però a la mínima que es un altre cop, fresqueta mm -hmm. I bé, sobretot a, a vist pels al·lèrgics quan aquests ruixats de ara plou, ara surt el sol, quan plou eh, la cosa està calmadeta, però quan surt el sol compte, perquè a l'assecar totes les flors que estan a terra les al·lèrgies poden revifar i deu nhi do eh? M'ho apunto, m'ho apunto Apunta tu, eh? No, sí, i tant, tan, perquè jo, mira, que estic amb el nastro del dia regent en fi, sí, sí eh, el que Bé, doncs el, el vent continuarà de sud-est, uh, sotest sud sotuest, perdó, com aquests dies i ja divendres tindrem també russatges de tot arreu, però més importants i continuats al Pinineu, sí. que en general serien poc abundants, eh? però bé, no descartem que en algun punt es puguin acumular fins a 30 litres, però serien coses ja més aïllades. Les temperatures, com hem dit, estables i vents al sud-oest. cap de setmana, yeah. cap, de setmana per quart, cap de setmana consecutiu, em amago de la norma perquè sí, sí. sembla que es pot presentar un altre cop plujós. No, la norma ha plegat la tovallola ja, eh? Si sí, ja l'ha plegat, sí, sí, sí. doncs hem fet que no, no la desplegui mm. perquè la cosa, ja diem, sembla que podríem tenir de nou una altra entrada de flux marí sí, que no podria, no. podria portar doncs, aquesta levantada o vens de sud oest a tot el país. Els mapes d'avui dia què ens indiquen? Doncs bé, pluja generals a tot el país, eh, abundants o fins i tot molt abundants al Pirineu i Prepirineu. Mm -hmm. Home. Si això es complís, ens allunyaríem i molt de, de la sequera. Doncs sí, sí, diuen que s'ha de, com, de complir amb un 58% dels pantans omplers sí. per, per derogar el decret de sequera. Per tant, aviam si és veritat. Sí, sí, ara mateix estem vorejant ja el 45%, que, que veníem del 20% del 10 d'abril. O sigui, mm -hmm. espectacular la pujada. Sí, sí. Doncs bé, sembla que aquesta però passaria bastant ràpid, sí. com va passar el, diumenge, el dilluns. perdó i tindrem vents al sud-oest que girarien a sud-est en, en el moment de llevantada, i les temperatures mantindran iguals. Diumenge, doncs bé, situació de llevant s'hauria esvair, però tindriem els ruixats dispersos que hem tingut durant tota la setmana a tot el país. Més importants al Pirineu, per variar, podríem dir, sí. i uh, sobretot a la tarda. També podrien, a, a tot el país podrien visitar, però sobretot al Pirineu i Prepirineu. Mm -hmm. Tindrem aquest vent un altre cop del sud-oest i temperatures doncs, estables, Sembla que podríem tenir altres tongades més endavant de, de precipitacions generals, però no es veu un final clar. Hem mirat mapes fins a 11 de, juli, de juny perdó. i vaja, no es veu ni un anticicló ni, ni res estable a, a mig termini. Uh -huh. O sigui que, que Déu-n'hi-do. Doncs aviam, escolta'm, l'aigua comença pel Pirineu, segueix els cursos, parla dels embassaments, s'obren, baixen cap als municipis i acaben on acaben. Doncs al mar. <ríe> doncs al mar. I ara és moment doncs, de repassar la previsió meteorològica per a aquests propers dies al mar. Cursos de patrocina aquest espai. Molt bé. Doncs a la costa brava central i d'aurada moder... ah, tindrem vents de matinada i a la nit a fluixos a direcció variable amb predomini del nord i oest i a la resta del dia dominaria el vent de sud entre fluix moderat. Tindríem maró a Marajol amb mar de fons de l'est que sembla que es podria mantenir aquesta situació durant els propers dies tot i que si finalment es complés la llevantada de dissabte sí que podríem tenir un mar bastant més alterat que podríem tenir llavors maró, forta maró en algun cas però però vaja, no, no sembla que el mar s'hagi de veure més afectat que no pas al terra amb aquestes situacions de pluges mm -hmm. però vaja, no, no és un moment per sortir perquè surts a navegar t'agafa una tempesta, eh, comença a bufar al llevant està la situació una mica boja, s'ha d'anar seguint i sobretot abans de sortir al mar informar-se de la situació marítima doncs molt bé Xavier uh, avui de d'acomiadar ja perquè portem molts minuts amb tu, el tema de la seguida i tot plegat, si sí, sí és que aviam l'ocasió s'ho mereix eh, si sí, si sí, la veritat és que sí. escolta'm dimecres que bé, ve, a veure si ens podem encara felicitar més encara i, i perdre ja d'una vegada de vista el teulat del campanar de sau sí, que sí, sí. li queda, poc li queda ja poquet, poquet, poquet li queda la veritat molt bé Xavier, que ens veiem dimecres que bé. Doncs vinga. Apelidons, que vagi bé. Bona tarda i bona pluja a tothom. Vinga, adeu-siau. Adéu. Fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta tarda de dimecres, la darrera del mes de maig que estem amb vosaltres en Guany, que com sempre us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, que aplaudim i no ens cansarem de fer-ho. L'actuació de Rodolfo Xiqui, l'I4 aquest dissabte passat al Festival d'Eurovisió. Aquells qui voleu tornar a veure l'actuació o escoltar de nou el programa d'avui, ho podeu fer a través del nostre web www.catalunyacomunicació.cat i si ens voleu escriure, doncs on sempre, radiometropol.catalunyacomunicació.cat I amb el regús que deixa un la tarda de pluja o l'atomptament que provoca mirar fixament un vessal on hi van caient les gotes una rere l'altra us deixem avui no sense abans compartir amb vosaltres una visió, la de les muntanyes després de la pluja, on la boira baixa que neix del contrast de temperatures i l'humitat converteix l'escena en un dels espectacles més vells que podem veure no gaire lluny molt a tocar de casa nostra i potser fins i tot des de la finestra de la vostra habitació un plaer haver estat amb vosaltres una setmana més us deixem no amb aigua, però sí amb qui n'ha begut de Mishima que tingueu una molt bona nit Qui n'ha begut en tindrà cert tota la vida i ho ha deixat, ja no suporta importa el pas dels dies enganxa més pensar que t'havia penjat. Què ha tio? Sí, tio, chef, vaig deixar així. Ha passat. Vaig deixar passat. Ai, què rica. Mm. Vale. Mm. Radio Matropola @catalunyacomunicacio.cat